Postula sagan 19. kafli Meðan Apollós var í Korentu fór Páll um upplöndin og kom til Efessus. Þar hitti hann fyrir nokkra lærisveina. Hann sagði við þá: Fengu þið heilagan anda er þið tóku trú? Þeir svöruðu: Nei, við höfum ekki einu sinni heyrtt að heilagur andi sé til. Hann sagði: Upp á hvað eru þið þá skýrðir? Þeir sögðu, skýrn Jóhannesar. Þá mælti Páll. Jóhannes skýrði yfirunarskýrn og sagði fólkinu að trúa á þann sem eftir sig kæmi. Það er á Jésu. Þegar lærisveinarnir heyrðu þetta, letu þeir skýrast til naps drottins Jésu. Er Páll hafði lagt hendur yfir þá, kom heilagur andi yfir þá, og þeir töluðu tungum og fluttu spámannlegan bóðskap. Þessir menn voru alls um tólf. Páll sótti nú samkunduna í þrjámánuði og talaði þar djarflega og reyndi að sannfæra menn um guðs ríki. En nokkrir brynnjuðu sig og vildu ekki trúa. Þegar þeir tóku að íllmæla veginum í áheyrt fólksins, sagði Páll skiliði þá greindi lærisveinanna frá þeim og síðan talaði hann daglega í skóla týranusar. Þessu fór fram í 2 ár svo að allir þeir sem í Asíu bjögu heyrðu orð drottins, bæði gíðingar og grikkir. Guð gerði kraftaverk fyrir hendur Páls. Það bar við að menn lögðu dúka og flíkur af Páli á sjúka og hurfu þá veikindi þeirra og illir andar fóru út af þeim. En nokkrir geðingar er fóru um og fröndu andasæringar, tóku og fyrir að nefna nafndróttins Jésu yfir þeim er haldnir voru illum öndum. Þeir sögðu, Ég særi ykkur við Jésu þann sem Páll pretikar. Þetta reyndu einnig sjö sinir geðingsnokkurs skefa æðstaprests, en illi andinn sagði við þá, Jésu þekki ég og Páll kannast ég við, en hverjir eru þið? Maðurinn sem illi andinn var í, flaug á þá, keirði þá alla undir sig og legði á svo hart að þeir flýðu naktir og særðir úr húsinu. Þetta varð kunnugt öllum efessusbúum, bæði gyðingum og grikkjum og óttast sló á þá alla og þeir vexu með mikilega nafndróttins Jésu. Margir þeirra sem trúhafðu tekið komu, gerðu játningu og sögðu frá aðhafi sínu. Og all margir er farið höfðu með kökl, komu með bækur sínar og brendu þær að öllum ásjáandi. Þær voru samtals virtar á 50.000 silfurpeninga. Þannig breyttist orðdrottins út og eldist í krafti hans. Þá er þetta varum garð gengið, tók Páll þá ákvörðun að ferðast um Makedóníu og Akkeu og fara síðan til Jérúsalem. Hann sagði Þegar ég hef verið þar, ber mér líka að sjá Róm. Hann sendi tvo aðstofarmenn sína, þá Tímóteus og Erastus, til Makedóníu en dvaldi sjálfur í Asíu um sinn. Í þann tíma urðu miklar æsingar út af veginum. Demetrius hét maður og var silversmiður, Hann bjó til eftirlýkingar úr silfri af musteri Artemisar og veitti smiðum eigin litla atvinu. Hann stemdi þem saman og öðrum sem að slíku unnu og sagði: „Góðir menn, þið vitið að velmeignin okkar hvílir á þessari atvinu. Og því sjáði og heyrði að Páll þessi hefur með fortölum sínum snúið fjölda fólks, ekki einungis í Efessus, heldur nær um Gerfalla Asiú.“ Hann segir að eigi séu það neynir guðir sem með höndum eru gerðir. Nú horfir þetta ekki einungis inn okkar til smánar, heldur einni til þess að helgidómur hinnar miklu gyðju, Artemisar, verði einskis virtur og að hún, sem öll asja og heimsbygðin dýrkar, verði svift tingsinni. Er þeir heyrðu þetta, eru þeir afa reyðir og eftu. Mikil er Artemis efessusmanna og öll borgin komst í uppnám, men þustu hverum annan til leikvangsins og þrifu með sér þá Gæjus og Ari Starkus, förunauta Páls úr Makedóníu. En er Pállvildi ganga inn í mannþröngina, leifðu lærisveinarnir honum það ekki. Nokkrir höfðingjar Skatlandsins sem voru vinir hans, sendu einni til hans og báðu hann að hætta sér ekki inn á leikvangin. Men rópuðu nú sitt hver fyrir að mannsöfnurinn var í uppnámi og vissu fæstir hvers vegna þeir voru samankomnir. Nokkrir í mannfrönginni töldu það vera vegna Alexanders fyrir að geðingar íttu honum fram, en Alexander benti til hljóðs með hendinni og vildi verja málsitt fyrir fólkinu. Þegar menn urðu þess vísir að hann var geðingur, lustu allir upp einu ópi og rópuðu nærfælt tvær stundir. Mikil er Artemis Efesus manna en borgarítarinn gætt sefað fólkið og mælti. Efessus menn, hver er sá maður að hann viti ekki að borg Efessus manna geymir musteri hinnar miklu Artemisar og steinin helga af himni. Þar sem enginn má gegg því mæla, ber ykkur að vera stilltir og rapa ekki að neinu. Þið hafi dregið þessa mennhingað þótt þeir hafið kvorkið fram með helgispjöll nýja lastmælt geði okkar. Eginn úr Demetrius og smiðirnir sem honum fylgja, sögkótt við nokkur þá, eru þingdagar haldnir og til eru landstjórar. Þar geta menn bóruð upp málsýn. En ef þið hafið annars að krefja, má gera út um það á löglegu þingi. Við eigum á hættu að verða sakaður um uppreist fyrir þetta í dag og getum ekki bent á neitt tilefni sem gæti afsakað slík ólæti. Aðsvo mæltu, Leta hann mannsöfnuðinn fara.